Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la Masa Rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Vă spun bun găsit din nou. Încă o ediție, încă o săptămână, iată, s-a scurs de la ultima întâlnire pe care am avut-o la Masa Rotundă în cadrul emisiunii în care discutăm uh, anumite aspecte care fac parte din traiul nostru de zi cu zi, anumite zbateri uh, pe care le avem noi uh, care suntem oameni ca și dumneavoastră oameni de rând din biserici, nu suntem grozavi decât prin faptul că suntem salvați și mântuiți de Domnul Isus Hristos, la fel de grozavi cât sunteți și dumneavoastră. Însă ne punem anumite întrebări, ne zbatem să găsim anumite răspunsuri care țin de bunul mers al vieții noastre pe pământul acesta. Am vrea să trăim plăcut înaintea lui Dumnezeu și în același timp am vrea să fim, dacă se poate, feriți de intensitatea unor bătălii în măsura în care aceste bătălii se pot evita sau putem să conservăm energia sau putem să reducem stresul din viața de zi cu zi. Așa că în această ediție continuăm discuția pe care am început-o data trecută despre religiile false. După cum știți, data trecută am început această temă și discutam despre care ar fi anumite alimente de identificare a religiilor corecte ca să putem să le deosebim de cele false. Și... Astăzi aș vrea să mergem un pas mai departe și uh, să continuăm discuția noastră cu alte sau încercând să răspundem la alte două întrebări. Prima dintre ele, la care o să îi provoc să răspundă pe Neluțu și pe Cosmin, uh, care sunt prezenți împreună cu mine în seara aceasta, uh, este dacă există anumite persoane predispuse sau nu știu, mai, mai sensibile să fie atrase spre astfel de religii. Cine ar trebui să fie cel mai atent? Vă spun bună seara și în seara aceasta. Sper să avem o emisiune în care să putem învăța, să putem învăța împreună lucruri care s-ar putea să ne fie de folos. În primul rând... Cei care au studiat problema aceasta au găsit câteva aspecte comune pentru adepții cultelor eretice, câteva aspecte psihologice care apar în general la toți cei care se îndreaptă spre astfel de culte eretice. Mm -hmm. Indiferent de personalitatea fiecăruia, fiecare om are o personalitate anume și lucrurile astea sunt, sunt clare, totuși sunt unele lucruri, aspecte care ne fac să ne grupăm după anumite preferințe. Uh -huh. Și astăzi se poate vorbi și despre, despre cei care aparțin acestor culte. Categorii, fiecare în funcție de înclinațiile noastre, abilitățile noastre, sensibilitățile noastre, ne grupăm într-o anumită formă și ideea este dacă acești oameni au găsit acele particularități. Dacă se pot enumera cumva sau vorbi puțin despre ele. Acum dacă privim în mare la ceea ce susțin unele culte eretice, brefetul a marturii Hova aceștia reprezintă un sistem de cult eretic ce pun accent deosebit pe escatologie și pe prorocie. Sunt două aspecte importante ale teologiei lor. Apoi, la mormoni, ei insistă pe autoritatea preoțească, pe ritalul secret și pe simboluri. Știința creștină reprezintă cultele eretice-gnostice care își întemeiază experiența pe panteismul metafizic și pe vindecarea fizică, un aspect important la ei. Haideți să plecăm de la un punct, un punct cheie. Și anume, într-o carte scrisă de un psiholog, Milton Rockich, acesta, în ceea ce privește sistemul de credință sau necredință, plasează, uh, cumva, personalitatea omului în, în trei cercuri concentrice. Și la, în prima, zonă zona centrală, e zona în care... Uh, Omul își cam definește concepția primară despre lumea în care trăiește și răspunde la întrebări de ce sunt aici, de ce trăiesc, de ce existențiale. mor. Existențiale. Sunt problemele existențiale la care orice om ce obținut în viață și le pune și încearcă să-și dea un răspuns. Apoi, a doua zonă importantă, sau al doilea cerc, e cercul uh, autorității, în care fiecare dintre noi uh, dăm răspuns la întrebările astea din prisma autorității la care ne raportăm. Poate să fie Biblia, pot să fie uh, preoții, pastorii, pot să fie prorocii, pot să fie cărțile, pot să fie uh, lipsa noastră de credință sau ateismul uh -huh. nostru. Uh, ceea ce are autoritatea asupra noastră ne va defini uh, următorul aspect și anum, uh, anume a treia zonă, zona periferică, care pătrunde în uh, detalii structurii existenței și... Aici deja -a apar diferențele dintre noi, dar uh, diferențele astea apar în urma uh, autorității care ne, ne raportăm. Deci mișcările noastre în, uh, în detaliile, structurile existen existenței noastre uh, iau parte în mod special în cercul al doilea, în cel al autorității. Uh -huh. Și aici e problema mare pe care o au, uh, o au cei care aparțin de cultele eretice. Ei sunt oameni care au o structură psihologică sau o personalitate care sunt foarte... Uh -huh. Atașați de autoritate. Și, în mod special, își caută autoritatea în oameni. De aceea, pentru ei, dacă au crezut în ceea ce a spus Smith, e foarte greu să-i mai îndrepti oricâte aspecte practice. Cu alte cuvinte, este categoria de oameni care caută să placeze responsabilitatea vieților eterne unui om? Unui om, da, și o autoritate, o autoritate umană. Acum, fiecare dintre noi, așa cum am spus înainte, se raportează la autoritate. Da, categoric. Și își răspunsurile din ceea ce susține autoritatea. Eu consider că, pentru mine, autoritatea supremă e Sfânta Scriptură și Cuvântul Lui Dumnezeu. Și de acolo pot să trag, să-mi creionez cumva natura existenței mele în toate aspectele practice și mai puțin practice, cele filozofice sau în cele de uh, atitudine. Uh, apoi uh, sunt câțiva factori, factori comuni pe care au aceste, uh, aceste persoane predispuse la astfel de manifestări de a urma uh, cultele eretice. În primul rând uh, sistemele de credință ale cultelor eretice se caracterizează, se caracterizează printr-o gândire îngustă și Așa să mă explic ca să deși pare un termen dur, așa să, să facem câteva precizări. Uh, ei nu sunt interesați de o evaluare rațională a faptelor. Și așa să vă dau uh, câteva exemple. Uh, S-a spus că în anul 1925 se vor întoarce, în 1920 se vor întoarce, uh, așa au spus Martu Lova, Avram, Isaac și Iacov se vor întoarce pe pământ. Uh -huh. uh, Acum lucrurile și scrise, lucrurile astea în călților, lor sunt cunoscute de Lui Hova, S-au cumpărat chiar o casă în San Diego în care se locuiască, și deci se spune Casa Prinților și lucrul s nu s-a întâmplat. Uh, adică apoi deja, astea nu sunt, sunt basme, pur au și fost, simplu sunt fost uh, uh, uh, atâtea preziceri pe care le-au făcut. Uh, prezicea bătăliei de la Armageddon, care avea loc în 1975, uh, susținută de oameni care pretindeau că au primit mesajul ăsta din partea lui Dumnezeu. Eu dacă aș fost uh, într-un astfel de sistem de cult eretic și aș văzut și aș fi crezut poate în astfel de profeții, în momentul în care nu se împlineau, mi-aș fi pus niște întrebări cât se poate de, de logice în mintea mea. De ce? Unde s-a produs greșeala? Din ce cauză? Este omul lui Dumnezeu? Nu este omul lui Dumnezeu? Ce prezice s -a mai făcut? Le-aș mai urmări? Și atunci aș lua niște decizii care să sunt importante pentru, pentru viața mea, pentru că aici, în funcție de deciziile astea, are loc evaluarea mea și are loc cumva predicția sau direcția în care mă duc după, după moarte. Și sunt lucruri importante pentru, pentru un om. Categorii. Ei nu, nu au o anumită autoritate sau pre, se raportează la autoritatea Bibliei, dar mai mult decât uh, orice se raportează la autoritatea pe care o dă fondatorul uh, respectivului cult. Și asta se poate vedea la fiecare cult uh, etic în parte. Apoi, în al doilea rând, uh, sistemul de credință ale cultelor etice se caracterizează printr-o adevărată ostilitate și uh, important lucrul ăsta la nivel personal. Deoarece adeptul cultelor etice își identifică aproape întotdeauna aversiunea față de mesajul creștin cu aversiunea față de mesagerul convingerilor contrar crezului său. Și Lucrurile astea le-ați întâlnit fiecare dintre noastre în momentul în care ați avut o dispută cu astfel de, de oameni. Uh, ei o luau tot un nume personal. Uh, nu putea să treacă la o discuție, uh, la o discuție teologică fără să uh, surprinde ca și un atac personal împotriva, împotriva lui. Mm -hmm. Și un aspect pe care îl întâlniți la toate, la toate cultele uh, eretice. Uh, ei nu fac uh, demarcarea de asta între individ și teologie și de aceea uh, au o ostilitate față de aceia care le resping le interpretările lor. În al treilea rând uh, trebuie să reținem că majoritatea culturilor etice consideră că și-au eliberat uh, aderenții de sub uh, exploatarea religioasă și în orice discuție pe care o, să o aveți cu astfel de, de persoană o să vedeți că ei consideră că dacă faci parte dintr-un cult din bisericile, din bisericile tradiționale, Biserica Ortodoxă sau Biserica Română Catolică, e supus clerului, clerul are asupra individului Este și un fel de a vedea din ochiul altuia și da. nu vedea bârna. Sau legat de protestanți și din nou protestanți, tot așa, o anumită aversiune legată de aspectele astea și de faptul că suntem într-o într -o organizație Uh, și de multe ori ei așa și numesc ca și organiz organizații religioase uh, și aici e un aspect pe care trebuie să-l sesizăm. În momentul în care uh, tu ca și creștin uh, ai o discuție cu un adept al cultului uh, eretic ei întotdeauna au uh, sunt învățați în felul acesta că uh, și persoana cealaltă e un dușman și un, opoz un opozant. În momentul în care uh, areți dragoste și areți uh, compasiune și ai o atitudine pozitivă față de un astfel Cristică de om. Cristică, de altfel. Cristică, îl dezarmez. Pentru că ei au fost învățați că fiecare creștin este cumva un opozant, este, aparține diavolului, îl are pe catată pe diavolul și atunci, pornind de la premisa asta, cumva atitudinea asta pozitivă și plină de dragoste îi poate dezarma. Hai, schimbă cumva imaginea pe care cineva i-a zugrăvit-o în mintea lui despre creștin. E important să reținem că este o, o robie mentală și emoțională cât se poate de reală ce este exercitată asupra adeptului astfel de, de culte, și el nu mai poate de adevărul de, de eroare. Așa să vă amintesc de tragediile care s-au întâmplat în America. Le-ați mai văzut pe la televizor, cea din 1978 din 18 noiembrie, când peste 900 de adepți al cultului, condus de Reverendul James Jones. Uh, au fost iliți să se sinucidă și în biletele pe care le-au lăsat se vedea uh, imposibilitatea lor de a se raporta uh, altfel decât uh, să privească ca pe un uh, deștenent din partea lui Dumnezeu pe uh, responsabilul cultului. Și asta cumva deja seamănă cu ceea ce se întâmplă cu brahami și dacă mi-amintesc bine. Păi m-a ajutat, fapt, a, ajutat dacă le în iei în pe toate, au față de inițiator sau față de Clar, o obitiență interesantă. Da, trece dincolo, așa cum am zis, de recunoașterea uh, rațională a lucrurilor. Deci, mă merg, mă merg peste, peste această limită. Apoi, uh, trebuie să mai remarcăm că uh, la cei care sunt într-un cult uh, eretic, au un tip de dogmatism și o pronunțată intoleranță față de orice altitudine, altă atitudine în afară de a lor. Și ei se bazează pe pretențiile lor care sunt de natură supranaturală. Orice adept spune că Smith, că Russell, că doamna Eddie au avut revelații divine și revelațiile astea nu pot fi contestate. Și atunci, dincolo de orice, chiar dacă vii cu argumente din scriptură, ei consideră că ceea ce le-a fost descoperit fondatorilor, religiilor lor sunt mult mai aspecte mult mai importante decât ceea ce spune Scriptura. În asemenea, demers avut și Russell le spunea martorilor lui Jehova că pentru a studia Biblia e imposibil ca să parcurgi acest studiu fără să te bazezi pe comentariile lui că altfel ajungi, ajungi într-un întuneric spiritual și studiile pe care le fac le fac marturii lui Hova, se bazează pe, pe scrierile lui Russell, pe interpretările lui Russell. Apoi, iarăși un lucru important, orice istoria unui cult eretic începe cu o declarație autoritară din partea fondatorului acestui cult. Și de asta afirmațiile lui și cărțile pe care le scriu astfel de, de fondatori contează pentru astfel de mai mult decât, decât scriptura. Orice adevăr al scripturii îi consideră trecut, că nu l-ar putea înțelege -ar putea corect, putea înțelege, așa că Dacă nu-i nu nu uh, susținut de către uh, liderul cultului respectiv. Uh, astea ar fi câteva, câteva aspecte, aspecte practice. Uh, uitați, de exemplu, în, uh, niște argumente ilogice pe care uh, ei, ei știu că le susțin și totuși uh, nu pot să treacă uh, peste. Uh, chiar și teologii mormoni Uh, sunt conștienți că de la prima ediție a cărții lui lui Mormon și până la actuala ediție uh, cărțile cartea respectivă diferă în 3913 locuri și dacă ar fi și punctuația ar fi în 25.000 de locuri deci de la prima scriere de la prima uh, descoperire pe care -a, interpretare pe care a primit o Smith până la ultima scriere sunt 3913 uh, modificări asta spune multe despre lipsa de continuitate unor astfel de scrier și de la modul lamentabil în care se raportează la, la astfel da, de se vorbește și despre autoritatea pe care o are un astfel de om în momentul în care te răzgândești și tot te răzgândești și tot o schimbi. Deja se vorbește despre ceva... O, una din caracteristicile lui Dumnezeu este că El este același ieri și azi și în veci. În consecință, interpretarea pe care a dat-o, dacă a fost corectă prima dată, nu mai este corectă a doua oară. Sau dacă a fost corectă a doua oară, nu mai este corectă prima dată. A avut o altă revelație între, da. între timp. Apoi, Martul Jehova, ei urăsc pe toată lumea și încearcă să facă sentimentul acesta reciproc. Martul Jehova transformă ura într-o religie. Așa spunea Stanley High, într-o cunoscută revistă uh, americană în anul 1940. Și uh, lucrul ăsta e cât se poate de, de clar. Ei susțin uh, ura pură. Uh, așa e termenul pe care îl folosesc marturile lui martirului Jehova. Ne explici uh, un pic că eu acum am prima dată termenul de ura pură? Ei, ei susțin că au dreptul să urască pe cei care nu uh, nu o împărtășesc aceleași uh, convingeri ca și, ca și ei. Deși teologii vin și uh, folosesc chiar și texte din uh, noua traducere a Bibliei pe care o folosesc Martul Hova, în care apar uh, multe texte care le combat teologia, teologia aceasta E un fel ceea ce am văzut că făceau recent niște uh, clerici ruși care sfințeau rachetele care urmau să fie folosite în Siria, nu? Este ceva de genul. E, e cam, cam așa se poate, se poate traduce acest termen de ură pură. Aș vrea, să, aș vrea să intervin și eu puțin ca să poți da o mână de ajutor unui adept al unui cult diferit de cel al creștinismului, hai să nu zic chiar cult eretic, dar oricum diferit față de cultul creștin. Trebuie mai întâi să-i cunoști ideologia. Dacă vrei să-i dai o mână de ajutor fără să știi în ce direcție poți să dai mână de ajutor, va fi un efort zadarnic. Asta înseamnă studiu. Asta înseamnă să-ți iei timp, să-ți faci timp și să încerci să găsești uh, doctrina acelui cult ca să înțelegi ce anume îl motivează, ce este în spatele uh, credinciosului respectiv. Pentru că <coughs> o, chestiune, o chestiune pe care nu putem trece cu vederea, Uh, mulți, majoritatea, poate chiar toți Sunt uh, într-un fel sinceri în crezurile lor Dar fără sinceritatea asta lor este cumva naivă În sensul că au fost uh, spălați pe creier mințiți uh, Nu li s-a spus adevărul Și ei trăiesc într-o anumită, într anumită... Bulă, în uh, urmă sunt ținuți într-o da, anumită sferă da. Tocmai, tocmai în ideea că Sfânta scriptura trebuie trebui să fie singurul uh, punct de referință, singurul sistem de referință. Uh, revin iarăși la ideea pe care am enunțat-o și în emisiunea trecută. Nu vrem să se simtă cineva jignit prin ceea ce spunem noi aici. Uh, chestiunea este că noi, ca și copiii de Dumnezeu, credem în singura autoritate a Bibliei. Ori a... Înțelege Sfânta Scriptură, cum zicea și Cosmina din Iaura, înțelege Sfânta Scriptură doar pe baza comentariilor unui, unei anumite persoane iar fără această înțelegere, rămâi într-o beznă, într-un întuneric spiritual, mie mi se pare că este ridicat omul la un rang mai superior decât ar trebui. Este ridicat la rang chiar mai superior decât cel al lui Dumnezeu. Dar se consideră că Dumnezeu nu poate să se explice în Scriptură, mai atât nevoie de cineva. Da, păi probabil că se merge pe, pe conceptul care exista la un moment dat și prin Evul Mediu, prin Biserica Catolică, cum că înțelesul Sfinte Scripturi este doar pentru, pentru preoție. De asta multă vreme slujbele au fost făcute exclusiv în limba latină, pentru că poporul de rând nu trebuia să înțeleagă absolut nimic, el trebuia să aibă un mijlocitor între Dumnezeu și persoana respectivă, tocmai preotul, care până la urmă a început să facă o afacere din chestiunea asta și au fost plătite tot felul de indulgențe. Da, S-au multe abuzuri. Da, indulgențele care însemnau uh, iertările de păcate obținute pe baza plății în bani, uh, mai erau date bulele papale care închideau și deschideau toate... Uh, stările de conflict sau uh, aduceau precizări asupra unor uh, dogme, uh, vedeți, se poate face chiar foarte ușor o afacere dintr-o religie. Și ăsta este marele pericol. De asta păcate zic, multe sunt afaceri. De asta de zic, de până nu înțelegem ce, ce este în spatele cre credinciosului, de altfel sincer, până nu înțelegem ce este în spatele lui, până nu înțelegem ideologia nu cred că vom putea să-i dăm o mână de ajutor foarte bună. Ideea este, nu vei putea să te duci la respectiva biserică, la, la respectiva congregație și să spui, dați-mi toate secretele, pentru că asta nu vei, nu vei obține. Asta înseamnă o muncă de studiu, asta înseamnă ați procura cărți, a studia ideologia. Asta nu poți face într-o zi sau în două. Sau nu ce poate spune cineva într-o convorbire de oră. Exact. Nici chiar, nici chiar noi. Dacă facem o asemenea discuție ca cea din emisiunea din seara asta și din toate seriile care, din toată seria care va urma, este rezultatul informațiilor pe care noi la rândul nostru ne-am chinuit să o strângem. Este rezultatul muncii asiduie de ani și ani și de zeci de ani a diferiți oameni care au scris la rândul lor cărți. Deci aici este vorba de un, de un efort incalculabil, dacă putem să spunem așa, în a găsi ce este în spatele ideologiei unor asemenea religii. Dar recent auzeam despre un pastor din Sibiu care se confruntă cu migrarea mem membrilor din biserică către o, un curent apărut nou și a căutat să înțeleagă acest curent religios, dar nu a găsit nicio referință uh, despre ei pe internet nicăieri. Singura variantă a fost să asculte toate cele 80 și ceva de mesaje din biserică, din uh, timpul slujbelor acelor, acelui curent, să le asculte pe toate, practic 80 și ceva de ore, să asculte cu atenție ce se spune, să-și noteze care sunt ereziile predicate. Deci este o muncă colosală, la 80 de predici. chipuiți vă ce înseamnă să cercetezi istoria unei religii de genul acesta, pentru că nu este foarte, foarte nouă, nici religia martorilor lui Jehovah, nici a mormonilor, nici bramhamiști și așa mai departe. Una dintre uh, întrebările pe care și-au pus-o uh, uh, anumiți oameni este de ce, referindu-ne acum strict la un caz anume, la martorii lui Jehova, de ce versiunea lor de noua traducere mondială nu precizează decât o organizație și nu nici de cum uh, colectivul de oameni care au participat la traducere respectivă. De ce nimeni nu-și asumă intelectul folosit în respectiva traducere, în respectiva compilație. Asta este, un, asta este un lucru foarte interesant, pentru că dacă e să ne uităm la Biblia ortodoxă, are totuși o anumită versiune, Biblia folosită de baptiști este Biblia versiunea Dumitru Cornilescu, deci pot fi verificate persoanele care au participat la toată această muncă Pot să te uiți în biografia lor, pot să le studiezi un pic viața, să vezi ce fel de oameni au fost, care au fost crezurile, care au fost năzuințele. Ba chiar în cazul lui Dumitru Cornilescu pot să vezi ce, ce s-a întâmplat pe parcursul uh, studierii și uh, aducerii sub lumina tiparului a versiunii pe care uh, o folosim de altfel și noi. Dar în momentul în care este uh, omul se află sub, uh, ascuns sub denumirea unei anume organizații și asta ar trebui să te dice un semn de întrebare. Este ceva oare de ascuns acolo sau nu? Da, uitați-vă că în scriptură, referitor la autorii cărților scripturale, sunt, practic, sunt vizibili. Vizibili dacă te uiți și citești scriptura. Am văzut recent un reportaj tare interesant despre mormoni. Acum, am drept să zic... Nu știam foarte multe despre ei, am întâlnit cu ceva ani în urmă la Cluj. Ceea ce știm despre ei sunt, în general, băieți care circulă în grupuri de cel puțin două, două persoane, da. iau cumva modelul ucenicilor din Noul Testament, sunt îmbrăcați elegant, au o anumită ținută, dacă o să vedeți, o să vedeți îmbrăcați doar în sacouri negre cu... Sau, albă, s-au cu cravată. Da? Uh, au apărut, merg, sunt uh, plin, de, plin de zel. Uh, sunt oameni care au o anumită ținută, îți, îți impun anumit uh, respect. Uh, nu sunt ca și alți adepți, uh. altor culte sau altor mișcări religioase. Uh, pot să poartă discuții interesante pe foarte multe domenii. În, în mod special, ce am uh, auzit și am uh, înțeles și am văzut lucrul ăsta foarte practic și în România, ei în general încearcă să pătrundă în centre universitare și multe discuții le-au cu studenții și cu cadrul universitare din, din astfel de centre universitare. Pentru că știu că dacă odată au ajuns la mintea și la sufletul un astfel de persoane, pot să aibă o influență foarte mare în zonă, în ținut, în, în țară. Aspecte importante pe care probabil unii dintre noastr noastre le știți, mormonii reprezintă un cult extrem de bogat, cu afaceri de miliarde de dolari la nivel, la nivel mondial. Ei sunt organizați foarte bine și biserica lor e cumva ca și organizație comercială. Sunt mulți dintre ei care sunt, au firme de succes la nivel mondial. Sunt, am auzit acum în recentul material că mulți dintre ei sunt în top management au salarii foarte mari sunt oameni uh, deștepți, oameni cu o anumită planificare și cel care a făcut emisiune și ca să explice cum de astfel de oameni ajung să uh -huh. uh, să fie uh, și o, un, un, un posib, o posibilă explicație ar fi faptul că ei uh, au un uh, crezul lor că fiecare tânăr după vârsta de 21 de ani pentru 3 ani trebuie să facă misiune și trebuie să facă misiune externă Asta ce înseamnă? În, afară, în mod special mormonii găsim în Statele Unite ale al Americii sau de acolo a plecat curentul. Și atunci, uh, ei făcând uh, misiune externă pentru un timp de trei ani, în momentul în care au intrat în primul an în misiune într-o țară, lucru important pentru ei este să învețe limba și cultura din zona respectivă. Un an nu trebuie să facă nimic, ci doar să se îndrepte spre a cunoaște obiceiurile. Uh, explicația pentru care sunt... Uh, foarte bine pregătiți că învățând o limbă străină, mergând în alte, în alte zone, cu trei rând încercând să se, discut, să se discurce singuri o altă abordare asupra vieții și reușesc să impună în multe firme de succes pentru că au, au capacitatea asta de a înțelege lucrurile, de a vedea din mai multe puncte de vedere, de a cunoaște alte culturi și alte, alte limbi și am plecat de la premiza asta să vă spun că pentru uh, mormoni e foarte greu să, ias, să iasă din uh, structura asta. Dacă așa, cum am zis înainte, uh, sunt formați de sunt ea, formați, sunt formați face și parte din ei. ajung să aibă un anumit confort, în uh, confort material, în momentul în care ei iasă de sub, uh, sub uh, uh, umbrela aceasta a uh, mormonilor, uh, pentru ei sunt pierduți în multe vedere financiar, în primul rând. În mod special, la mormon lucrează doar, doar soțul. Acum sunt și la ei curente, sunt unii care sunt adepții uh, poliganismului, da. au mai multe soții. Uh, acum ceea ce am aflat ulterior, n-am știut lucrul ăsta, sunt curente. Unii acceptă, unii nu acceptă și la ei. Și Ceea ce era important pentru cei care susțin poligamia e trebuie să ai susține materială, vă dați seama să ai o casă în care să poți să ai două, trei trei soții. Da. Și, e, iarăși un lucru pe care vreau să-l menționez, Soțiile lor nu prea lucrează. Sunt foarte puține cazuri în care lucrează și atunci normal că soțul, bărbatul trebuie să aibă o potență financiară încât să asigure confortul familiei. Ei depind... Depindem de sistemul de, de, de ajutorare pe care l au în interiorul cultului, și anume uh, au o lege, nu știu dacă e scrisă sau nescrisă, dar e clar, e uh, practicată. În momentul în care soțul se îmbolnăvește sau uh, moare, uh, familia intră în, în uh, sfera de protecție a cultului, a bisericii de care aparțin. Și atunci. Având și aspectele astea, e greu și dacă cumva ajung la convigerea că sunt greșiți. Sunt constrânși de pârghile astea economice în care trăiesc să rămână, să rămână în continuare. Sunt multe cazuri în care au trecut uh, la creștinism de la, mormon, de la uh, cultul mormon și au întâmpinat uh, probleme financiare foarte grave pentru că au fost excluși din firme, din afacile în care erau și au întâlpinat... De mi până... voie, Cosmin, mai chiar să pun o întrebare. Uh, nu vreau să te întrerup ci poate să te duci mai departe cu ideea. Devine în felul ăsta un cult religios o afacere? Se, se, se, se poate știți, vorbi. Știți că... Asta e asta ciudată ideea a contradicțiilor în termeni. Vrem democrație, dar guvernul să fie numai doar de intelectual. Da. Vrem, vrem pace, dar avem nevoie de un prim-ministru autoritar. Sunt anumite aspecte care sunt ciudate. Și ei atacă și spun, uite, cultele respective, romano-catolici, ortodoxi, ce bogați sunt, baptiștii, pentecostalii. În Moldova era o vorbă uh, râde-hârb da, de o ală spartă. Dar, dar e ciudat că ei au făcut din asta o afacere și, clar, datele, datele financiare ale organizației spun: Este un templu mormon pe, pe costa de est a Statelor Unite, îmi scapă localitatea. M-am uitat la fotografii cu turn de cristal, cu. Uh, da. Deci e de o extravaganță Bine, și, în România, una, și în România În una din construcțiile da. importante Atracții din, turistice, da, deja, atracții turistice. Sau... E vorba de foarte mulți bani Pe care îi vehiculează Acum, Dacă e să ne gândim La ideologia pe care o propagă Și martorii lui Am putea să înțelegem și Temple cu turnuri de cristal Și cu toate acareturile respective pentru că și martorii lui Lehova ei cred că o să moștenească pământul și atunci aș fac tot felul de posesiuni materiale aici în ideea că aici vor trebui să-și facă ei uh, uh, da. locul bun pentru veșnicie. Cum zicea cineva, îi lăsăm pe ei să-și construiască aici pe pământ tot ce trebuie, că noi avem o casă pregătită de Domnul Iisus Hristos în ceruri. Apropo de asta, <laughs> să mai, să mai deschățim și frunțile. Uh, un cunoscut... Uh, mă rog, om religios, spunea, uite, am, am rășit să-mi fac o mică căbănuță la munte și credeam că aici o să-mi găsesc liniștea, să mă apuc, să mă apropiu, să studiez și nu după mult timp lângă mine și-au făcut o viluță alte persoane și toată ziulica mergeau manelele, nu mă puteam ocupa nici, nici cum de studiu și se gândeau un respectiv, zice... Dacă asta înseamnă să moștenesc pământul, nu, mersi. <laughs> da. Aceste culte eretice se pare că atrag din, cel puțin din răspunsul pe care Cosmin l-a oferit la această întrebare, atrag o anumită categorie de oameni. Cu alte cuvinte, dacă înțeleg bine, cei mai expuși sunt oamenii care nu sunt dispuși să își asume Greutatea, să zicem așa, relațiilor cu Dumnezeu și a studierii Scripturii. Cu alte cuvinte, dacă sunteți în categoria celor care nu vor să citească Biblia, nu vor să studieze Scriptura, atunci sunteți deja în categoria persoanelor expuse. Dacă sunteți în categoria oamenilor care preferați să ascultați de un om, chiar dacă condiția lui este îndoielnică, preferați să ascultați de un om mai mult decât ascultați de Dumnezeu. Adică vă e mai comod să ascultați ce vă spune un om decât să vă duceți acasă, cum spunea Scriptura despre creștinii din Berea, să studiați, să vedeți dacă acel om a spus un lucru adevărat, iarăși sunteți într-o zonă expusă. Pur și simplu, astfel de oameni pot să vină, iată, spunea mai înainte Cosmin despre unii din ei, că își impun autoritatea însăși prin costumația lor și eleganța cu care vin și modul în care vin și te abordează. Adică chiar discutam cu cineva dintr-o zonă de la țară și spunea, domnule oamenii ăștia nu soare cine, adică uite-i cum vin. Au ecuson în piept, au cravată și așa mai departe. Deci dacă sunteți din zona oamenilor care preferă să lase sarcina asta a veșniciei sau a treburilor spirituale pe seama clericilor, deja sunteți expuși. Și mai este încă o chestiune, dacă respectiva mă scuzați, dacă respectiva persoană are o anumită carismă, lucrul este cu atât mai complicat. Chiar vedeam în urmă cu ceva timp o serie de documentare la televizor carisma întunecată a lui Hitler. Asocierea asta te făcea să, să nu știu, ce se zbărlea părul pe tine. Carisma întunecată. A unui dictator, da? Haideți să vă zic un pic uh, un mic uh, pasaj dintr-o carte scrisă de Jude Rutherford uh, cu privire la martorele Hova, Ca să vedeți ce înseamnă o carismă, cum te poate duce cu zăhărelul cineva fără ca tu să-ți dai seama. Zice în felul următor, oricine Trebuie să fie convins în mintea sa și nimeni nu trebuie să renunțe la dezbaterea unor probleme legate de Biblie. Deci, uh... În aparență ei nici nu, nici nu vor să te îndepărteze de Biblie, ba Mai degrabă trebuie să ai în mintea ta hotărârea să că, da, trebuie dezbătute problemele Bibliei, da? Deci, repet, oricine trebuie să fie convins în mintea sa și nimeni nu trebuie să renunțe la dezbaterea unor probleme legate de Biblie, numai pentru că altceva, fie, fie și preot sau unul dintre bătrânii maturilor lui Jehova, consideră respectiva problemă minoră sau periculoasă. Nu, nu. Greșelile proliferează în întuneric, în timp ce adevărul crește în lumină. Greșelilor nu le place să fie analizate. Lumina încurajează o analiză minuțioasă și completă. Când ai carismă în tine, poți să-l să um, învălui pe, pe da. om ca într-un fel de transă. Poți să-i prezinți lucrurile până l-ai cucerit, după care pe nesimțite poți să introduci mici doze de venin și încetul cu încetul omul îl ajunge să fie dependent, ca și în cazul consumatorilor de droguri. La început nu-ți dai seama, poate un mic praf strecurat într-o băutură sau într-un aliment sau ceva l-ai luat și ci... cu timpul se creează o anumită dependență, așa și cu oamenii ăștia care sunt foarte Uh, Seducători Exact, sunt foarte plin de, de, de, de Carisma asta, de a-ți prezenta Numite lucruri și spui, wow, ce frumos Vorbește, uite cum vorbește, mă luminează Cum mă luminează Dar încet, încet se trecoară câte o mică erezie De asta, dacă nu ai un anumit fundament Al Scripturii uh, Riști foarte mult Vreau să susțin ceea ce Spunea Lăluț înainte Vedeți despre Fondatorii mormonismului sau uh, martelul Hova sau științei creștine oameni care au trecut în au trăit în secolul XIX uh, poți să vezi despre carisma lor doar din uh, cărți și acolo înțelegi doar un, un anumit aspect al uh, psihologiei lor a, a posibilității uh, lor de a manipula masele dar o pierzi în ansamblu dar sunt acum materiale și chiar urmăream uh, cu cea timp în urmă materiale audio și video despre Braham, un alt uh, fondator de religie eretică și uh, dacă urmăriți astfel de, de prelegeri o să vedeți carisma, carisma din uh, da. modul în care își folosește uh, privirea uh, cum articulează gesticulează, cum gesticulează, cum articulează cuvintele, tine, modul în care își folosește inflexiunile, flexibil, vocii. inflexiunile vocii. Deci vedeți multe tehnici din astea de manipulare și îl simți pe un astfel de om, pentru că un om al Lui Dumnezeu care e sincer, are alt, alt, o altă atitudine, nu trebuie să te folosești de tot felul. Într-adevăr e importantă și omiletica și modul ăsta în care se transmiți informațiile, dar când faci din asta prioritate în transmiterea mesajului, înseamnă că ai multe aspecte ascunse în ceea ce vreți să le spui oamenilor. Când ai adevărul lui Hristos, adevărul te face liber și ai anumită libertate pe care oamenii o simt. Dar, cum zicea Neluțu și de, de Hitler, te uiți la manifestările lui și vezi, simți că nu-i, o putere diabolică, e ceva în spate. Și care, totuși pe a cucerit. Pai la fel cum, da, da, cum da sunt mulți da. care să lasă cuceriți de un astfel de limbaj, de un astfel de un om, de un astfel de fondator, de un astfel de lider care poate să transmită. Uite, numai departe de România, câți oameni nu regretă acum pe Ceaușescu și tot îl elogiază. De ce? Tocmai pentru că a avut acel, acel nu știu, lipici la o anumită categorie de oameni. Da, sunt, sunt oameni și vedeți că liderii ăștia uh, au o structură psihologică de așa natură încât pot să tragă masele da, după da. ei prin toate aspectele vieților. Și sunt oameni care nu au neapărat în văzătura deosebită. Nu sunt, uh, de lideri nu înseamnă neapărat să ai. 5 facultăți și da, da, da. mastere și doctorate. Sunt oameni simpli, cum a fost și Hitler, care a, avut, a simțit lucrul ăsta, a simțit puterea asta în el și o dată mai departe. L a a fost interesant. Și asta cu, cu studiile, oamenii se așteaptă să fie cei care polarizează să fie foarte nu adevărat. Studiați. În contru... România, cel mai, la momentul actual, cel mai, nu știu, cel mai ascultat speaker și cel mai apreciat speaker spunea zilele trecute într-un într material filmat că el nu și nici liceu. Și Totuși este de cel mai de succes speaker din România. Ca și o concluzie la prima întrebare legată de cine ar putea uh, să se îndrepte să fie astfel de culte eretice sau care-i, uh, cumva, modelul unui astfel de om care cade în capcana cultelor eretice, așa să tragem câteva concluzii, uh, și anume, în primul rând, uh, astfel de oameni... Uh, nu au o stabilitate foarte mare în Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci de aici trebuie plecat și asta e premiza pe care trebuie să o recunoaștem cu toții. În momentul în care cunoști Cuvântul Lui Dumnezeu și spui întrebări, la fel cum și eu de creștini din Berea, bun, pui pe șablonul Scripturii și vezi, îi sau, sau nu, mă pot duce după ei sau nu mă pot duce după ei, indiferent de carisma sau de modul în care poți să fie astfel de lider și de așteptările pe care le am. Apoi, un lucru important, sunt oameni care s-au simțit cumva lezați de cultele uh, creștine. Uh, nu și-au găsit susținere, au fost uh, abandonați, uh, nu și-au nu și găsit uh, un mediu în care să poată să crească într-o într biserică creștină. Apoi, un alt lucru important, sunt oameni care nu cunosc teologia cultului creștin. Uh, nu o să fie niciodată un, uh, un uh, ortodox care îi un, uh, un credincios, devotar religiei lui și uh, care cunoaște teologia bisericii lui sau romanul catolic, sau un baptist, sau un uh, penticostal, uh, nu o să fie niciodată îndreptat spre astfel de uh, religii uh, eretice, spre astfel de, astfel de culte eretice. Și doar unul care are contact destul de slab, că da. cumva oaie rătăcită care nu-i e e și e expusă la, la pericolul, deși Scriptura spune că sunt mulți ei care sunt păstori în mijlocul oilor, sunt lupi care sunt bracați bracați în, haine de în haine de oaie și mulți lideri, dacă ne uităm și la, la liderii cultelor eletice, au pornit din interiorul bisericilor creștine și de acolo au apărut deviațiile. Deci asta e un aspect, un aspect important. Apoi, iarăși lucruri de reținut, au o anumită structură psihologică, oamenii aceștia sunt îndreptați spre autoritate au nevoie de, de un lider sunt oameni, care, sunt oameni care nu au capacitatea de a se desprinde cumva de lider și indiferent ce le spune liderul, cam e lideră de lege lucru important pe care vreau să-l mai menționez au o anumită structură cognitivă și anume se bazează mai mult pe emoții și mai puțin pe rațiune și pe raționament în care li se prezintă ceva, nu trec prin filtrul rațiunii se vadă e ok, nu e ok, e adevărat, e fals, pentru că sunt multe pârghii prin care poți să verifici uh, uh, mișcarul unor culte uh, eretice. Uh, sunt oameni care sunt dependenți de aspecte noastre organizatorice, așa cum am menționat uh -huh. la mormon partea economică, dată ce a intrat e destul de greu să să ieși. Dacă ar fi o renunțare la viață, la viața tehnită și liniștită. Sau la viața pe care o știi până atunci. O schimbare da, și po -o dramatică. Poate să apară probleme da. destul de mari în viața unui om dacă se desprinde după aceea. Da. Iată câteva bă, elemente interesante. Totuși rămân la cel mai evident dintre ele și anume că dacă vrem să nu fim expuși unor alunecări în astfel de direcții, trebuie să ne preocupe îndeaproape studierea Cuvântului Lui Dumnezeu și individual și ca grupări, în măsura în care se poate, există grupe de casă, există poate studiu biblic la biserică și așa mai departe, chiar urmarea unor cursuri în domeniul acesta, cel puțin pentru cei care sunt în orașele mai mari și unde se organizează. Asta ar trebui să ne fie cumva ca un fel de vaccin în, în sectorul acesta. Da, timpul pur și simplu zboară, mai avem uh, 10 minute la dispoziție, nu știu în ce măsură putem să răspundem și la a doua întrebare din seara aceasta, dar deja s-a intrat oarecum în ea. Dacă am putea să uh, salvăm un om care a alunecat într-o astfel de uh, erezie, de să spunem. Dacă e să ne, imaginăm, dacă e să ne mai imaginăm un naufragiu și persoana care poate să dea o mână de ajutor la locul naufragiului, ne dăm seama foarte repede că salvatorul trebuie să aibă el însuși în mișloacele de salvare. Ca să, poți vedea, ca să poți să dai o mână de ajutor, trebuie mai întâi să sesizezi pericolul care există, și după ce ai sesizat acel pericol, trebuie să-ți dai seama că tu ai sau nu resursele la îndemână. Pentru că ce se poate întâmpla? Din, din chestiunile cunoscute la nivel teoretic, pentru că nu le știu asta la nivel practic, altfel n-aș mai, mai fi în sier asta aici, știu că în momentul în care cineva dă să se nece și simte că îi se întinde o mână de ajutor, are tendința -te. să-l tragă și pe celălalt. Și de asta zic că doar la nivel teoretic știu chestiunea Eu știu la nivel practic. <laughs> uh, nu poți să dai o mână de ajutor dacă tu însuți nu ești solid. Nu ești bazat, nu -ai, ai baze temenice, n-ai baze trainice. Ca să poți da o mână de ajutor cuiva, trebuie mai întâi să, să fii tu tare, să ai un fundament solid. După care trebuie să vezi uh, în ce măsură este implicat în, în pericolul respectiv persoana în cauză și abia după aceea analizăm toate chestiunile astea uh, pot să vii să dai mână de ajutor. Dacă ai bagajul de cunoștință necesar, dacă ai posibilitatea de a da respectiva mână de Asta, ajutor. Asta pune altfel întrebare. Putem să organizăm niște cursuri de salvamari? <laughs> Păi cred că deja se organizează și seria asta de emisiuni eu cred că face parte din, dintr-un alt fel de curs de salvamare În sensul că încercăm să, să aducem tot felul de argumente logice și practice Să începem să înțelegem cum stau lucrurile pentru ca după aceea să putem da o umnă de ajutor fiecare dintre noi, așa cum ne și în emisiunea trecută, ne-am confruntat cu uh, tot felul de persoane, tot felul de vizite, tot felul de concepte și preconcepții, uh, unele ale noastre, altele insuflate de alte persoane și oarecum ne-am lovit fiecare dintre noi de, de zidul acesta al neputinței, al, al neputinței de a negocia dacă putem spune așa, în niște parametri uh, benefici, uh, problema mm -hmm. respectivă. Adică nu am știut să dăm răspunsurile pertinente la provocările care ne erau aruncate în față, iar respectivii oameni cu care stăteam de vorbă erau sinceri, eu chiar cred că erau sinceri, dar dădeau, uh, dădeau dovadă de o naivitate și iarăși zic, nu vreau, să, nu vreau să jignesc pe nimeni când spun de naivitate, dar în momentul în care știi mecanic niște răspunsuri, Mi asta îmi dă de gândit. Nu, nu ai raționat respectivul răspuns. Tu nu l-ai înțeles. Așa ți s-a spus. Așa trebuie să fie pentru că așa ți s-a spus. Or, asta nu mi se pare, e o chestiune logică. Dumnezeu ne-a ne înzestrat cu raționament. Și uh, cred, conceptul crede și nu cerceta cred că este unul contrar, opus legilor lui Dumnezeu. Vorbim despre Dumnezeul care a creat uh, legile fizicii, ale matematicii, ale chimiei, uh, tot, tot ce ține de legile naturii sunt foarte, foarte bine puse la punct. Știi că apa va fierbe la 100 de grade și nu va fierbe la minus 15 grade. Deci da. 1 plus 1 fac întotdeauna 2, chiar dacă sunt tot felul de alte curente care zic acum și alt, altceva. Uh, sunt niște chestiuni foarte, foarte, foarte clare și dacă pui o întrebare și ți se dă un răspuns mașinal, îți dai seama că nu există raționament în spate și atunci poate fi sinceritate din cealaltă parte, din cealaltă tabără, dar este și naivitate. Ca noi să putem da o mână de ajutor trebuie să avem noi mai întâi un fundament solid. Adică trebuie să ne cunoaștem credința noastră exact. și trebuie să o cunoaștem și pe al lor. Eu cred că asta ar fi cel puțin din punctul meu, din perspectiva a... mea de așa din punctul meu de vedere, asta ar fi primul lucru. alte mas. cuvinte, folosind exemplul exemplu pe care l-ai dat cu omul care se neacă, trebuie să fiu eu solid și a doua la mână trebuie să știu cum să apuc un astfel de om din apă să-l cu scoate afară. Și vreau să, plec tot de la un aspect practic și știu că fiecare dintre voi v va confrunta cu astfel de lucruri. În momentul care ai de a face cu adepția lui Aicultelor cultelor eretice este aproape imposibil să ajungi într-un punct, într punct comun. Știu pe cineva care a stat 12 ore de vorbă cu și o persoană pregătită, o persoană cu pregătire teologică a stat de vorbă 12 ore cu un adept al unui cult eretic și nu a ajuns la niciun, la nicio concluzie. Cumva te zbați ca peștele pe uscat, încerci să vii cu argumente teologice, logice, și parcă lucrurile nu se leagă. Și știți că, asemenea lucruri le-ați pățit fiecare dintre noastră când ați început o astfel de discuție cu un adept al cultelor eretice. Dar haideți să plecăm așa, cumva, într-o anumită ordine logică, să vedem anumite lucruri. Știți că, începând cu secolul 17 XVII, XVIII, au început conceptul asta de evangelizare masivă și au avut parte de evanghelici extraordinari care au putut să atragă mase după, după ei. Gândiți-vă doar la un Moody, la un Gypsy Smith, la uh, Billy Sunday și în zilele noastre cu Billy Graham. Uh, oameni care uh, au putut să aducă la Cristos uh, poate sute, mii, uh, în cazul lui Billy Graham, putem spune, de milioane de oameni. Acum, asta e primul pas. Uh, știm că lucrurile astea s-au făcut, dar bisericile rămâneau cumva goale de esența lor și anume biserica încă de la început a mers pe uh, evanghelizarea personală și cumva fiecare dintre noi se așteaptă ca cel care de meserie, evanghelistul, predicatorul, păstorul să facă da. lucrurile astea și noi am scăpat din, din uh, vedere aspectul acesta al evangheliz evangheliz evanghelizării personale. De ce, vine? de ce vin în zona asta? Uh, pentru că uh, cei care reprezintă cultele eretice, adepții în astfel de culturi, culte, fac exact lucruri pe care noi nu-l mai facem. Vedeți că în majoritatea bisericilor, indiferent de ce natură sunt ele, vorbesc de biserice creștine, au pierdut, din esență, partea asta de evangelizare personală, de a le spune altora despre Hristos, de a te implica în, în lucrul ăsta. Și dacă ne uităm de la Biserica Primară. Uh, au mers, au făcut uh, fără, să, fără să dețină puterea informațională pe care o avem noi astăzi, sau mijloacele prin care se ducă Evanghelia, au mers din sat în sat, din loc în loc și tot Imperiul Roman uh, în câțiva ani uh, toți au ajuns să cunoască despre, despre Hristos. Da. Și uh, biserica din secolul XXI și-a pierdut în esență lucrul ăsta. Și nu credeți cumva că e, e uh, pe lui Dumnezeu pentru bisericile creștine, ca uh, forțele diavolului, forțele satane, să vină exact cu lucrurile pe care nu ar fi trebuit să mergem. Cu propriile arme suntem bătuți și asta e o rușine, o rușine mare pentru fiecare dintre noi. Da, să vină în doi lăzboi doi, ori, ori, ori avansezi, ori ești împins înapoi. Împins înapoi și te uiți la, la Marte lui Hova. Da, am spus multe lucruri despre ei, nu sunt de acord cu teologia lor, dar sunt anumite aspecte pe care ele fac și noi le mai facem. Și... E greu, e tare greu, și faptul că eu mă gândesc dacă cineva că spune cuiva și mi-a spune, măi, nu sunt de acord, n-aș mai insista a oră. E da. Faptul că vin, faptul că deși le ușa mai încearcă o dată, te mai sun o dată. Sunt aspecte care. Da, și interesant pe că sunt și foarte organizați, au străzile lor, fiecare cartierele și așa mai departe. O chestie, uh, mi am aminte, eram în Belgia, uh, la fratele meu, uh, și au venit, au venit astfel de oameni. Și uh, vă dați seama că vorbeau română uh, ai noștri, și oh, au spus, ok, ne scuzați, au spus în franceză ne scuzați, a doua oară când o bătut la ușă veni români. Deci, atât de atât de bine organizați. Ce puțin la Martul Jehova știu că sunt foarte organizați și au uh, inclusiv un sistem informatic în care mm. la sediu central de lângă New York a Martul Jehova sunt uh, baze de date, sunt computere care au informații despre uh, foarte multă lume din lumea da, asta. Da, da. Uh, auzeam la un moment dat că dacă vine cineva la mine și refuze nu știu câte ori uh, automat se spune persoane care locuiesc pe strada cu tare la numărul cu tare nu mai, fi, nu mai trebuie să fie vizitate pentru că... Uh -huh. O uh, numărul, de... numărul de... Numărul de vizite. Și poate ni se par lucruri ciudate, dar da, în felul ăsta da, foarte organizați da, în, da. în, în lucrurile practice. Și aici vreau să, să insist. Noi cumva suntem bătuți cu propriile noastre arme, din lipsa noastră de, de implicare. Deci Le-am lăsat în jos și le luat alții. Și pe deapsa lui Dumnezeu pentru, pentru noi. Da interesant este că dincolo de toate aspectele acestea, mi-amintesc titlul cursului pe care l-am făcut în momentul în care am avut eu știu, disponibilitatea să, să studiez ceva de teologie, se numea Abordarea în dragoste a marturilor Jehova și a mormonilor. Și mi-aduc aminte modul în care profesorul acela ne prezenta lucrurile și spunea ei au nevoie de dragoste. Singura armă cu care puteți să-i bateți este dragostea. Și uh, ulterior mi-a fost dat să întâlnesc astfel de oameni care pur și simplu au rămas fără replici în fața dragostei. Uh, am procedat oarecum mecanic, să zic așa, pentru că atâta știam că se procedează, cum mi a spus acel profesor. Și așa am procedat. Și vreau să vă spun că uh, acei oameni au fost dezarmați. N-au știut, pur și simplu erau bulversați, n-au știut ce să-mi spună. Mai ales că nu veniseră acasă, cine am întâlnit pe stradă. N-au știut ce să-mi spună, n-au știut cum să reacționeze. Practic, asta face diferența între toate religiile lumii acesteia și modelul cristic. Dragostea face diferența. Și Pavel surprinde aspectul acesta și spune de toate să am și să-mi dau și viața și trupul să fie ars, jerfit și dacă n-am dragoste, nu sunt nimic. Și uh, dragostea asta nu este doar o teorie, acea chestie care câteodată ne plictisește după amvoane. să avem dragoste, să avem dragoste și să, să avem dragoste. Această dragoste se traduce în fapte. Uh, Arătăm dragoste față de astfel de oameni în momentul în care ne pregătim să ne întâlnim cu astfel de oameni, cu spunea luți mai înainte. N-ar adică fi corect să avem așteptarea să îi cucerim, între ghilimele, sau să le vestim pe Hristos, să l pe Hristos, dacă noi nu am făcut nimic. Doar pentru faptul, Doamne Iisuse, te rog că lăuzește-mă, Tu nu știu în ce măsură ne-ar ajuta. Asta ar însemna dragoste, jerfă te dinainte ca să te întâlnești cu astfel de oameni, sau mai ales dacă știi că ai astfel de oameni în anturaj, în vecini, în colegi și așa mai departe. Asta dovedește dragostea pentru ei. Mă pregătesc sau nu mă pregătesc? Se pare că nu reușim în emisiunea asta să parcurgem, pentru că sunt lucruri practice pe care le putem, le putem mm -hmm. discuta și gândiți-vă doar următorul aspect. Noi ne gândim, oare pot să, să merg să le transmit Evanghelia altora, dar martorii, mormonii vin la mine acasă, noi cumva avem, avem a, pe, teritoriul nostru. pe teritoriul nostru și putem să intrăm într-o astfel de discuție și putem, dacă Dumnezeu ne dă putere, putem să le transformăm viețile în un astfel de oameni. Și cum spunea Teo, prima, primul lucru sau lucru cel mai important este să arătăm dragostea creștină, dragostea lui Hristos. Pentru că ei sunt în momentul în, momentul în care văd dragostea lui Hristos, sunt dezarmați pentru că ei sunt învățați că ceilalți au creștinii, uh -huh. fiind din partea satanei, au ură față de ei, toate scrierile lor sunt legate da. de faptul că o să li se întâmple, ei au fost problemat frustrați că vor fi închiși, lideri lor vor fi închiși și nu s-au întâmplat lucrurile astea, că li se vor întâmpla cu tare și cu tare lucru. Uh, și în momentul în care un adept vine și vede că ceea ce a fost în el învățat nu e în practică, e primul lucru care le dezarmează. Iar și un lucru, un lucru pe care vreau să discutăm în seara aceasta și un aspect practic la care trebuie să ținem seama fiecare dintre noi și dacă faceți parte într-o biserică neoprotestantă sau nu neapărat, mergeți la pastor la uh, predicat, la cel care se ocupă de învățătura, învă, învățătura teologică în uh, biserica noastră și spuneți, am nevoie de învățătură în domeniul respectiv în domeniul acesta și vreau să vă, să vă dau un exemplu uh, lucru pe care l-am sănzizat eu și probabil l-a sănzizat fiecare dintre noi. în momentul în care vin astfel de adepții al cultelor spre dumneavoastră ei vin, cum spunea și Neluțul înainte vin cu texte, îți spun din Matei, din scrie cu tare și cu tare lucru noi fiecare dintre noi ne cunoaștem crezul dar nu -l, nu l putem expune și suntem cumva în inferioritate într-o astfel de luptă teologică pentru că, da, știu despre uh, teologia Trinității, știu despre Domnul Isus Hristos, știu despre învățătura Duhului Sfânt, dar nu am argumentele biblice pentru că da. niciodată n-am insistat și niciodată n-am fost învățat sau probabil dacă mi s-a spus la biserică, niciodată nu mi-am notat textele respective. Uh, și asta e un lucru important pe care trebuie să-l facem fiecare între noi să solicităm din partea celor care se ocupă de partea asta de pregătire teologică să vină cu învățături. Și în sensul acesta vreau să vă dau un studiu care s-a făcut în America printre studenții de la teologie. Au fost intervievați 400 de studenți și au fost întrebați când au avut parte de ultimul, ultimul mesaj teologic în biserica lor. Și majoritatea dintre ei au spus că nu știu niciodată, s-au auzit uh, acum câțiva ani o predică despre Trinitate, sau o predică despre, despre Duhul Sfânt, învățătură, vorbesc despre învățătura da, da. legată de aspectul acesta. Doctrine fundamentale cred eu Doctrine creștine. fundamentale. Probabil le-am auzit la cateheză, în câteva cursuri și am rămas acolo. Am citit scriptura, dar niciodată nu le-am si, si, si, si, si si uh, sintetizat, uh, sintetizat mă scuzați, în așa fel încât să le am foarte logice în, uh -huh. în mintea mea. Și un lucru important de care trebuie să ținem cont și un aspect practic pe care îl putem face fiecare dintre noi. Da. Iată că sunt foarte multe informații și ,ă, data viitoare, cu siguranță vom continua. Vom continua pentru că, iată cât de cât de multă nevoie să explorăm această zonă avem. Probabil vom continua data viitoare cu răspunsul la această întrebare, în măsura în care mai sunt informații și cel mai probabil vom aborda, începând de ediția viitoare, câteva din religiile majore cu care este foarte posibil să ne întâlnim în viața de zi cu zi, în România, aici, unde Dumnezeu ne-a așezat. Sperăm că aceste informații să vă fie de folos. Nu ezitați să ne trimiteți întrebări prin pagina de contact a site-ului pentru a putea să, să răspundem, în măsura în care Dumnezeu ne va da lumina aceasta, anumitor pro, situații concrete cu care probabil v-ați întâlnit. Nu uitați, această emisiune nu este una de teologi, ci una de oameni ca și dumneavoastră. Ne punem aceste întrebări la rândul nostru și încercăm să răspundem. Le mulțumesc lui Neluțu și Cosmin și vă mulțumesc și dumneavoastră. O seară bună vă doresc, la revedere!